Zumalakarregi Museoa Girratia Radio Museo Zumalakarregi Badakizu eba eh, Zumalakarri museora eh, Joan nahi izan ezkero, ba bertara Joan eta listo, beste la telefono eseituta hoietako eh, bizita bereziaren aukera izango duzue, eh, edo beste la Euskadi ratxaentzun eta Zumalakarri museoa badakizu eh, bertara ertzen zaigula ostiralerro. <risa> Xavier ke dejeta Arratsaldeon. Bueno, gaurkoan ere pentsatzen dute pertsonaia baten aurkezpena egingo diguzula. Mm -hmm. e eta zein hautatu diguzu gaurko? Gaurko ez dago na izena beintzat nikuste Juan Crisóstomo Arriaga no, bai Arriaga Antokiak hoizela Juan Crisóstomo Arriaga musikaria Bilbon nola ez jaioa 1806an eta Parisen 1826an hila 806 826 bai ze gastetxo hiltzen izan awe eh? 20 urtekin bai urte bete gabe gainera Eta hala ere, ospetsu izateko denbora hartu zuen, edo izan zuen? Babai, hala da, ala da. Egi esan ja amaik urterekin, esan dugu musikaria zela, eta amaik urterekin ja konposatu zuen bere lehenengo obra. Nada imutxo, izeneko okteto bat, okteto hau da, sortzi tresnen entzako pieza, bi biolin, biola, biolontxeloa, kontrabasua, trompa, gitarra eta pianorentzako obra bat. E, pensatze dut eta 8 e, instrumentoentsako obra bate idaztea lan zaila izan behar duela 11 mm urteko -hmm. mukizu baten zat gainera Bai, egiaxen urteak ere emanda gituzten musikarientzat eta ezta bat ere errese izaten eta 11 urteko mutiko mukizu batek egiteko bai egia san aparteko goza da Baina bueno, izan berda ja 14 urteekin ere opera bat konposatu zuela biektotako opera bat los esclavos felices. Mila azortziron hogeian, Bilbon sekulako arrakastaz gainera, estreñatu zutena. Uh -huh. Au, izango genuen, eh, bapeste mozarte txiki bat, ez da? Mm. Bueno, pertsona bereziak, dira, doai berezi bat eh, dute, hain gaztetik genuen eh, eh, gauza direnak eh, horrelako lanak egiteko. Bai, Mozartekin eta Beethovenekin ere konparatu. Eh? Batetik oso gazte asizelako, bueno oso gazte umetan ja zelako ez bakarrik jotzen, konposatzen ere bai. Eta gero ez horrekin bakarri boizik eta horrekin batera edo e, bueno, berritasunak edo karri zikiolako. besterik gabe jotzea edo komposatzea betiko moldean ja aparteko gauza da edade honetan. Baina bera gainera berritasunak ekarri zituen. Eta mm -hmm. batzuta batzuk geniotzat edo hartzen dute bueno, genio itza eraldzeko beti tentu zebili behar da, baina, bueno, egia bai, e, aparteko gauza zela hori, lukez, ez zin pukatu. Ni Nik ez nukez alantzarik egingo, kasu honetan, haizu au batez balima da zein da, genio batez ba, in, Pena da, ogei urte zilzela, torduan ez dakik noraino emangot zuen. ez, e, pena da, seguraski eskos gehiago ere maten alzuen. Uh -huh. Eta nolatan iltzen eh, Juan Cruz Ostomo aindazte? Ba, dirudien nekeak jota edo unatua eta ba, kikua bokatu menzen. Estrasatua, guain esaten dan bezala. <laughs> ba, antzeko zerbait du menzen. Parixera joan zen amasei urtekin, e, ba, ikasketak eta hobetzera harmonia eta bueno, posalako ikasketak eta egitera e, biro, birolinarekin eta segitzera. E, amasei urtekin, asitzen akademia batean, eta ya ja, emezortzi urtekin, ba, ikasle zegoen akademia horretan bertan irakasle jarri zuten eta orduan ikasi egiten zuen batetik, irakatsi besteetik konposatzen segitu zuen, e, kontzertuak ere maten zikuen, eta hori guztia emezortze urtekin, eta azkenen, ba, bueno, ez, ez omen zuen gehiago agotatu gorputzak. Hora, <gurra> gehan, pedagogo hon baten falta izan zuen, zaren askotan pertsuna helduak ikusten dugunean, eh aur bat capaz dela emateko claro ura egiten dugu xukatu limoi bat balenz ba, bezela a, ala ematen du ala ematen du zertatu beti pues pos, posiblez zuen, posible zuen ba, gehiago eskatu gehiago eskatutaz genean ba gorputzak berak etzienagontatu berez talentuak edo ematen zion baina azkenen gorputzak etziona gontu Gizuna arrunta bat zen. Zentzu e, horretan, bai, klaro. Koza e, bat da, bori, ez. E, Genio tasuna edo ezateko tan buruan dago edo buruan edo ez dakit duen, baina gorputzen ez. Eta, goriz, Beraz, ikasi eta airakatzik egiten zituen bai. berean. Bai, bai. Eh, eta Parisen, eh? En Parisen, bai. E, hemen ere bai, baina bueno, ja han oso maila goi maila edo, ez? Egiten zuen hori. Eta egia sent ja Parisera iritsi orduko hiru kuarteto idatzi zituen, ba dituen ustetan, bueno, oso maila hondikoak. Orduan uh -huh. Parisen jakina gauza kantitatea ikasi zuen, baina irudien ez Parisera gabe ere edo bere eragina Parisi ere eman zion berak ere. Ja. Bueno, eta zer, zer esken izion, eh, Juan Cris Ostomok eh, Parisi, edo nabaritu altzen eh, Parisen eragina gero bere obran. Mm, bai, bai bueno, Parisi... Eh, zaila da termino hauetan itsegitea, aingazte den eh, pertsuna baten gandik, ez da? Bai. A, ala da ez, eta, klaro, gauza guztiak apuntatu egin ziren, nola esategatik, baina, klaro, etzik joen garatzerik izan, eta hortze geratu zaigu, ez, ez dakik noraino emango zuen. Mm -hmm, mm -hmm. Hori da pena, bueno, pena, eta hori hori gintzela, bestere gabere, nahiko tristia da, da, da, da, da. Da, da. Da. da. Baina, dirudinez, bueno, parisen eh, ba, musika, klasiko, eta ikara garra importantea zen, baina, nahiko hori klasiko, klasiko, ba, emez hortze mendeko musika, esan guberdoke. Mozart, eh, Haydyn, oso ezagunak ziren, oso famatuak, baina eh, Schubert eta Beethoven ora indikere oso sartuak etzeu denak eta dirudinez bueno ba harriagaren bueno obraen ja ikusten da lehenago, bai hauek ekarriko dute dituzten beste auk eta gero 19. mendean beste askok ekarriko hituzten ezaugarriak, Bat ez? Batez ere erromantizismoa eta bueno, nazionalismo musikala edo esaten dena. Hau da, nor bere herriko herri musikaren, ba, bueno, nola bait interesartzea musika klasiko horretan edo, ez? Ze musika klasikoa, ba, hori 18. mendekoa nahiko elitekoa zeneko aparta, mm -hmm. ez hor, bakarrik, bueno, bakarrik, beti izaten da, ez, eragina, baina eh, honetan garbiago edo azaltzen da. Mm -hmm. Bueno, nik uste dut, eta e, musikari bateta eta zitze egiten ari ganeren ez, e, gaur, sekula baino aitzakik gehiago dugula, e, Xavier, pausa bat egiteko, eta Juan Cris Ostomoren e, obra, mm -hmm. beste modu batera ezagutzeko, hau da, entzunez. Bai, gaur, nahi eta nahi ez, egin behar. Hori segin godu gubaz egiten. Thank <laughs> you. Thank you. Thank you. Krisos tomo arriagaren e, minueto bat, e, beraz?? Mm -hmm. eh? <laughs> Beagatoz e, AINe Orduterdia ze bat, Euskadi errakian. Zizurilgo kulturexean, Apirillaren hogeita seiian. Ostiunetan, gaueko hamar erdietan, bederen bat antzerki taldeak bere zugabe antzeslan aurkezuko du kultur batzordeak antolatuutako eman aldian. Aktoreak Pilar Rodríguez eta Mikel Garmendia. Zuzendaria aizpea goenaga. Eta sadera, doainek. Honezkeroa aditzera izango duzu zein derra izan zen Lizardiren omenezko jaialdia. Ona aukera berri bat, larun bat gaueko amaretan, zarauzko udal kiroaldegian. Antxe entzungo dituzu Antion Balberde, Xavier Lete, Imanol eta Josian Artze Lizardiren omenez zeukere kantu eta poesiazko gozatu bat ardezazun. Eluia Ristegia, larogita bost mila sarrera, eunda hogei mila adiera, eunda hogei mila adibide, gramatikari buruzko jakingarriak milaka esapide. Eluia Ristegia, Euskaratik naiz gaztela niatik kontsulta daitekeen lan aberatsa eta modernoa. El huyarriste guía, mente de ricoiste guía, yadanic, caleán. Ormaiztegiko Zumalakarregi museoa berriturik. Arma, uniforme, kuadro, dokumentu gehiago teknologia berrienekin aurkeztuta. Zumalakarregi eta bere garaia ikusgai. Astelenetik ostiralera, amarretatik ordu bat akarte eta iruretatik zazpia akarte. Larun batetan, amarretatik ordu biakarte eta ratzaldeko iruter dietatik zeiterdia akarte. Talde bizitak antolatu edo informazio gehiagorako, deitu, bederatzi lau iru, sortzi, sortzi bederatzi bederatzi, 00 telefonora. Aiene Euskadi Irratia Juan Kristostomo Arriaga da gaurko gure pertsonaia, Xavier Kerejeta ari zaigu bera aurkezten, entzundugu dugu bere pieza bat ere. Esaten zenigun e, eta etenalditu hau egin aurretik Xavier, eh, e, besteak beste esaten dala eh, Juan Kristus Juan Kristostomo rengatik, eh, nolabait ere zela e eh, nacionalismo musicala edo bai. deitu saion horretan ez bai, da bai eta erromantizismoa eh, ez egia sent gozuak nahiko lotuta dijo azten eh? batetik eh, bueno individualtasuna edo ez eh? musikareak errei bindikatzen du bere figura artista bezala, mm -hmm. zeh, lehenago, bueno, Mozart eta heidin eta jakin artista direla baina beti normalean enkargupean lan egiten zuten, normalean izaten ziren, ba, bueno, edo apespikuak, edo dukeak, edo erregeak, edo kontratatzen zituztenak, edo, eta soldata bat ematen zitenak, baina beraiek nahi zituzten lanak hau da nagusiek edo eh naiz itusten lana egiteko. Ba, nahi dut, ba hori 100 bat edo meza bat edo eta ja. beraiek konposatu. Eta ja, bueno, eta hori Beethovenek berak eskatzen zuen e, bueno, musikariaren askatasun ekonomikoa, ez askatasuna bakarrik konposatzeko, baino zeik eta ekonomikoa, ein zuzen, orduan arte hutza egiteko. Hau da artistak berak nahi zuena egiteko. Eta, bueno, harriaga e, pari zen zegoen, ez? Ikasten, irakasten, horretan naiko independentia zen, ez? Ez zegoen, ba, ez dakite, katedrale batean, ba, hango e, lanak eta egiteko, orain halako egunetan jo behar duzu, eta alako obrak eta honetarako konposatu behar. Ez horretan nahiko librea zen, ez? Nolabaita esatiagatik. Eta hori, orduan, naiko gauza berria zen, ez? Gaur normala iruditzen seguna. Orduan esan daiteke eta artista e, libre. sentitu... Etzen bitartean etzela edo etzuela bere burua artistatzat hartzen, e, nolabait, mm, musika gehienetan oraindik ere dibertimentutza hartzen zen. Ez benetako arte ekspresioatzat edo, ez. Gaur egun eskenuke dudarik egingo, baina orduan e, etzen horrela hartzen. Ba, bueno, goi mailakoa edo, jakina, e, Mozart nola ez e, oso preziatua zen, ez, baina kontzeptua bera da aldatzen dena, ez. E, bueno, Mozart osona da, baina langile bat nola baita esategatik. Eta beraiek, ja hauek, emeretze garremende asierako hauek, ja errebindikatzen dute e, ba, bueno, askatasuna. Eza, e, ori, artista bada, orduan, nik nahi dudanean, nahi dudana, nahi dudan moduan konposatu nahi dut. Mm -hmm. Eta esan daiteke, Juan Cris, oztomokori egin zuela, edo bera mm. ere, naiz eta errebindikazio maile horretan egon, eta zerbait aurreratu bideo horretan, Ez altzen bera ere ola, enkarguz haritzen eta baten txat eta bestearen eta... Bai, bueno, lanak ere egiten zuituen enkarguz edo, baina ez solako ez da egiten nola esan, ez? Enpresa batean bezala sartua dagoela eta besteak izaten diotela, ez? Enkargua, baina, bueno, hori se da libreizatia, ez? E, nahi, duda, nahi badut, onartzen dut, ez badut nahi estu konzertuak ematekotan nik erabakitzen dut nahi naido danala, ez? Uhum. Mozartek adibidez eta bueno, garaiardakoak bestek ere ez zuten aukerarik ba, esateko ba bueno, pues hago estutekin eta eh? ez dut egiten, ez? Bueno, egin bertzuten eta egiten zuten. Claro, gero hobeto edo okerrago eta egite hori ja beste kontu bazen, ez? Uhum. Eta bueno, egia esan esaten dugu, claro, hain gazterik hil zen, ba, gauza guztiak apuntean edo utzi zituen, ez? Dakigu gero nolako evoluzioa edo? esan gozekoa eh? bueno, baina gero ikusten dugu bai Ixu Bert edo Beethoven eta bueno besteetan ikusten dugu nola joan zen aurrera hori guztia, ez? Bueno, eta aipatzen zenuenean beste e, bueno nacionalismoa edo no. musikan eta e, horrekin esan nahi duzu nola ere e, musika herrikoian edo folklorean mm. de No bai. lagait ere oinarretzen sirela ta hori bai. somatzen da esatu baterako harregaren lanan. Bueno, bai, bueno, ni keztut beriste jaite, lehoria esaten dute nik, ez dakit. Baina bai, nazionalismo musikala esaten denean ez du zerikusi nazionalismo politikoarekin bai, ez zerikusi. Kontrakoa izatekotan giro, eh herri batzuten nazionalismo politikoa edo sabultzen denean orduan hartzen dituzte autoere batzuk autore nazioal gisa ja. baina hori beste prozesu bakar. Eh? Hemen nasionalismo satenda hori musika klasiko askotan satenda klasiko edo kultua. Hau da, maila badago, ez? Eh? Hori oso jende gutxik lortzen duena baina eh hemen lo, e, eta 19. menden gero eta gehiago ikusiko da ikusten dena da ba hori herri e, musikatik hartutako elementuak sartzen dituztela pieza klasiko kulto hauetan mm -hmm. hori da esan nahi duguna eta eh harriagaren ganere hori somatu egiten da beste etoketan hasiko dena eta gero ja 19 bukaeran gauza nahiko normala edo dena herri guztietan eta ba. mm -hmm. bueno eta e, Juan Crisóstomo hau horrela azaltzeko Pensa daiteke eta Bilbon, bere jaioterrean, bera eh jaiobaitzen ez da bazeguela halako giro musikalik eh, estakit eh orrelako bai curioso da ez orduan mila lagun ere izango zituen herri batean ba, hori ez parisera joan eta parisen berak ematea bereragina ba bueno, parisetik ere jasoko zuten jakin ez baina. <hazurra> zer zegoen ba, bueno bilbon egia izan Herriko beste iriburuetan bezala e, bueno, zegoen hiru musika mota bat esan izan daiteke batetik herri musika ba ezagutzen duna txistu tultzina edo alboka edo alako ba plaza jotzen zena, gero herri musika o herri musika ez barkatu musika, ba, beste batzuetan jarri dugu esaterako Arantzazuko eskolako ba konpositoreak eta baina hoiek bai direla lehenago ipatzen genuen ba karguz edo bueno, ez, yeah. eta gainera baitutzen norma batzu nahiko zorrotzak mm -hmm. eta bueno, euskelerrian nahiko importante zena eta nola nolabide esategatik eh, musikariak esportatu egiten ziren, ba katedre katedrale hondietara zehorsortzen ziren plazak, ba, Toledo, Málaga, Salamanca, hemen alakorik etzegoen. Claro. E, baina, bueno, hemen bai egiten zele euskole herrian, etaneko importanti zen baina grau, batez ere tresna nagozia klavikordioa eta gero organoa da, e, liza oso espazio zabalada, behar du mm -hmm. ondilla eta orduan instrumento ere, oso ondilla behar du. Eta gero, badago bestea, eta daia, musika selectoa, bakarrik elitek eta ezagutzen dutena, goi mailako jendea, dirudunak, eta, bai, Bilbon, bai, Gasteizen, bai, bai, hemen Donostian edo azkoitian, ere, nola aiteko gira bat zegoen, bai, onan, iruñean, eta hori daia musika klasiko ezagutzen duguna, baina, europarra, Eta, bueno, hemen nezeta puntu oso zehatzak izan eta oso jende gutxi izan e, oso importantea zena. E, Europaren egerri edo zeuden nola baita esateagatik eta dengo musika ekartzen zen. Adibidez, Beethoven e, lehenago ezagutu zen hemen Euskal Herrian Madrilen baino. Askoz, e, ezagun, ba, askoz, askoz ezagutu zen dugunean alako giroetan jakinez. Baina Bain, alako, alako giroetan ezagutzen zen Madrileko alako giroetan oraindik ezagutzen etzen egin. Uh -huh. Orduan eta hortan sortu zen gure harriaga, Hortan hortan zabaldu egin zen hortan ikasi eta holako musika egin zen. Holan etzegoen eh, diskorik eta etzegoen horrelakorik eh, eh, orduan Eh, bueno, jende, nun nu jotzen zuten, edo, zenien txat, edo... Festak, ziren, festa pribatuak eta, saloietan, claro, ba, jende dirudu naren etxetan. Hemen ere, musika tresna gotan erikusten da, birolina jotzen zuen, baina piano ere bai. Eta piano berez da e, garaionetako tresna. Oain ezagutzen dugun bezal, piano eta izen bera, denago klavikordioak, baziren pianoforte hasi zentak eroia, piano bera. Eta horretarako zer behar da, bazerre batean, pianoak Yeah. Neges eta plazan jotzekoak ere ez duole jo. Eta Elisa batek ere eskatzen du askozundiego organo batez. Mm -hmm. Baina alako etxetan, etxe oso hondiegiak batetik, baina etxe partikularrak, ba orduan alako tresnak asortzen dira, ez? Birolina, baina birolina herrikoiak eta badira. Biolina ere jotzen zuen Eta baina ya ja piano bai dela oso oso esan izan daiteke, oso kaletarrak kaletar mm -hmm. diruduna, mm -hmm. Eta eh, Juan Kristostomo familiaz eh, horrela zen, familia burges batekoa, family Bai, bai, bai, eta gero, horretaz parte bueno, bazen nola baiteko giro bat, ez, etzen bera bakarra ez, jotzen zuena, bazen, mm -hmm. alako, eseterako, honetarako bai agertzen direla emakumeak jotzen, herri musikan eta elizan gutxitan agertzen da, eta herri musikan ere espada panderua edo kantatzeko, mm -hmm. baina beste etresenak gutxitan agertzen dira emakumeak. Baina etxe barruan... Baina etxe berrean nor jotzen zuen dultzina jotzen edo alboka jotzen etxebarruan, ezkoa oraindik ere. Ez baino diot, etxebarruan bai, enarkomeak jotzen du. Claro, izan ere garai honetan bezait emakumearen espazio zein da etxea, etxebarrua. Ikusi duzu sens sensibility de sentidos sensibilidad de personas sensibilidad dutena, horra gertzen da, bueno, familia honek oneskatira bera dijoztenak, baina bueno, ala ere ose familia honekuak eta eh bueno ba alabaietako batek jotzen e, du pianofortea esaten duena, ez? Eta etxe txikiago batera joten dira eta problemak pianofortea sartuko te hitzaion eta azkenian sartzen saio eta bueno, zepozik eta ez. Uh -huh. hori, da, hori da, ez. Maila sozial bat oraindik oso minoritarioa dena, Euskal Herrian ere bai, baina Euskal Herrian ere, ba, zabaltzen ari dena. Uh -huh. Eta bueno, ba Arriagarekin hori ze bere dugu, ez? Berazizenean eta gainera hasten da eta jamaika urterekin hasten da konpostatzen eta gero operak eta guzti zer galdu, ez? 20 mm. urteekin hilzelako, zelako, baina bueno, hala ere hain gazte iruzelarik ezin da esango dugu, bueno, oso obra hautdia duenik, ez? Bueno, egia eh, esan, haingazte izateko, nik esango bueno, nuke, <laughs> <Baya>, aietz, eh? <laughs> La, es, eh esan, bueno, beste narteen esaten dugu gehi egizko lanak edo ilomen zuen, ordoan, <laughs> ba, bueno, hombre, beste konparatuta behar bada asko, ez? Baina, ezu zu, hogei urtekin norki datzia zuen opera bat, eta oktetuak, eta minuetak, eta kuartetuak, eta gainera maila ondikoaz, e? Komposatzea zaila da berez, baina ongi egitea asko ez da ere zailago, jotzea bezala, ez? <laughs> bueno, ba, aizu, eh? ezagutzen zenuten eh, Juan Cruz Arriaga Arriaga bazenekiten agian eh, gaztegir zela bai baina hemen eh, Xabirrek eh, goieke baina gehiago ere esan dizkigu ezkarrek asko Xabier bai zo jeire eta bat erronozti dut arte bai duzen arte augur bai Zumalacárregui Museoa A. Irratia. Radio Museo Zumalacárregui.